Hello. So, Buenos días. Good morning. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Mirë më nëgjesi! Mirë Mjënjës. më nëgjesi! Mirë se këni ardhur në klubin e më nëgjesit në Vale dhe Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab Të Vos Ky është programi fundit i këti viti është programi datës 31 djetorë Sot është ditë mërkur Më nëgjesi altim Dite po. po. e jinte, po Dite e jinte, përte? Opo, e jinte mërkur Dite e jinte sot Arroba unë Dite e mërkurë O do më thon vetëm premtën shtunën dielën që mbushim ne. Çfarë kujtove ti m shoq? Kujtova se kishim të injënd premtën shtunën dielën. Po, po, po. Herë tjetër. <laughs> Unë e fosham madje fosha, e injënd premtën shtunën diel digidon digidon. Nuk thosha pa digidon në fund. Pa, pra kuptaj, se, përmire, e kuptoj mirë. Se e premtën shtunën dielën mund ta përfshish edhe te injënd. Je lodh kot, je lodh kot. Ja, mund ta përfshish edhe te injënd. Mirë, sot deri nga dreka punohet apo jo? I bie që nëse do të punoj deri nga dreka edhe ne t'a përime misionin dhe nga tete gjusma e. a përime me gjusë orari po, si t'së bërën fëmija mm -hmm, shkoli, mm -hmm, nga? Nga. Pa, të orë të shkurtuar a përishmë në shkollë mirë, misdashur, kënga e funit për sot është ëste, dhe ishte ja, kështë tete gjusma, po, nuk për njëzeta a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kërdo, a kër për ti sigur. uh, me siguri. Po po. Për ty e Gajeri me siguri. Me siguri. Kur skachet ashtu do të nuk e di sepse do që të zvarrisë në sherrëje. Vazhdimisht e bën këtë. Po, e di që unë nuk bezdisem nga kjo gjë. Po, nuk, vajze, nuk, vajze, nuk, vajze. Nuk, vajze. Nuk, nuk e di se më ndru nuk e dia që ti nuk ridot vetëm pas suratin tim. Thashë edhe për suratin tim. Nuk është shumë keq. <laughs> Tha fitur për për të përdorur fjalën imazhin tonë. Ose imazhin. Sa qoma shumë bukur. <laughs> Lere ma eh. Ehu ah. Sos e shumë pëtot për jashtë mm, Shumë pëtot Kjo është nga të ditët Kur ti um, e këpëton që është prala jo që thonë që në tjera në s'ka dime Ka dime në tjera Mund më sjetë <coughs> shumë i mm. gjatë Bo në në svidoj të cilin të prejusht Ta qua i këtë një dit Pranverore Tani minus katër mm, mm, Minus katër Tani, tani në fund Tani nga fund i fare Ëm, um, edhe është brisk, brisk. Mu akoma m'provoj veshët. Dobë. Nga i ftohti. Tonë akoma e kam fundën të ftoht. Sigurisht po shkrim pak në fakt. Cili vem për atë kapuçin e hundës. Mendoja. Mendoja djalë, se shumë e mirë është, ajo e di si do të jetë forma. Mm. Forma duhet të jetë e kapuçit hundë, po po vlisin dje, për juve që ishit, për një kapuç të mumshëm për hundë, siç janë dorashkat për duart kur është shumë ftohtë, për një kapuç për hundën. Do ishte si basket e banjes suboratit. Ke vërsur si ka Boranti? Tam. Si ka, i ka kështu që i hed i hed në spatura. Ashtu duhet ishte ajo. Faktikisht un po mendoj për, për <coughs> diçka më të thjeshtë, por mund ta provojmë këtë. Ato që kalojnë dy që kalojnë kësu sipër nga balli dhe dy që kalojnë anën e shë. Interesant. Mbrapa kokës këtu. Tëmbëshën. Edhe hunda në mes këtu. Dashëm mbërthyrë më së miri. Po. Shuçiam për këtë po mendoja, për këtë kam menduar gjithë. Mendoj që i kam dhënë zgjidhje. Mundon çik ti, e? Por që me ndoj që i kam dënësitja Mish dashur, kjo është klubi mëgjesit Me jerin, Më me altinin, me alten, me lorin, me mua blendin Në këtë program të fundit për vitin 2015 Orë është të një 76 minuta Këngaj për përpësot është nga Duke Dumond Edhe qëhet Ocean Drive Ju për të gjoni Klab FM në 104 Klubi mëgjesit në Klab FM edhe Klab TV You're riding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 dhe e më rintuaj në 0619 20 70 222. Mese është dërgu e si i parë, fiton një dhuratë. ditës. Midisor shtat ve 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104. Dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëmësit. Në vitin 1942, në qytetin e New Yorkut, spektatorët e shumt brohuri të entuziazm kur 27-vjeçari Frank Sinatra këndoi në teatrin Paramount. Ishin këto koncertet e para të Sinatra solo pas shkëputjes nga grupi me Harry Jamesin dhe Tommy Dorsey-n. Në vitin 1942, Roy Rogers dhe Dale Evans u martuan së bashku mbi kal. Në vitin 1970, Paul McCartney deklaroi për mediat se grupi The Beatles do të ndahej. Kjo ndodhi eksaktësisht një vit më vonë. Në vitin 1975, Elvis Presley dha një koncert për 60.000 fansa në Michigan. Ai fitoi 800.000 dollarë rekord për një koncert nga një artist i vetëm. Në vitin 1985, këngëtari Eric Nelson dhe gjashtë tjerë ndorruan jetë në moshën 45 vjeçare si pasojë e një zjarri në aeroplan. Afon Për Texas. Ata ishte nisur per nje koncert ne Dallas me rastin e vitit te ri. Ne vitin 1993, kangtarja Barbara Streisand u shfaq per her te par her ne nje koncert me pagese ne Las Vegas. Ajo ishte vetem 22 vjeç. Ne vitin 2006, festa e vitit te ri dhe bajrami i vogël qelloj no te njejtin dit. This is Club FM 100.4. Oh hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëjesit. Ora është tani 7:12 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirë ngjessë gjithë ditën. Jeri me kapelën sot. Ta zgjosh kaperin e rë. Faleminderit. Po, ë, kjo të mbaj ngrohtë me siguri. Po, e vërtetë. Edhe idetë më të ngrohta. Kam vështirin. Kemi Ertin në atje pa kapelë, por ai ka një mjegër të ngrohtë. Ishte ftohtë. Do të rroba ka të ngrohtë. Oultë, ha. Vetëm me çaf flok që hamse. Ka flok. Via zgjë nga kto që kanë bënë. Dok, cilësor duhet thënë. Po po, shumë të cilësor, madje. Me me ngrohtësi. Të shëndetshëm. <laughs> po. Të shëndetshëm thotë kolegu. Po, edhe Lori, pastaj. Që është gjithashtu me mjekë. Po. Po po. Nuk e ka lësur te Lori. Lori këtu, e ke thënë se Lori nuk e di se sa shpejt mund ta zgjasë mjekën kë njeriu. Po she kanë kështu veti. Thënë në rrugë për shkakun, mërkurën më dark është këtu. Është plot. E dimë <laughs> me Ileun amb pencë, nuk e hei çfarë. Si nuk si. e hei mjekën fare. Ka një sekret deri. Po ku e çon mulla? Po jam qerë, për jë <laughs> e më kam... <laughs> <për> qëtë. <shgoshit. laughs> e më vullonë të i. Fështë goqët. Nuk e ishpa, e këmë taj. Rrua është këshu, pasëtroa është. E, në ishë. Shumë mirë. Për do thoshe që shumicën e ditëve të viti të keme mjekër? Pa. Pa. pa. Dhe pakicën pa mjekër. Pa mjekër. Tjeri, nga anë atjeter, nuk bërë <laughs> um nuk bërë nuk bërë nuk bërë nuk bërë nuk bërë nuk bërë. Jo si 27 votazhis. Tu dua që të marr mendime nga opinione nga njerëz të ndryshëm, e kuptoj. Ti ë, un dihem shumë real pa mjegër. Ëh, tentova ta rriset të un, po ishte një përpjekje dështuese. Si ishte, si ishte domata ja. ti. Ka kujdesi deri se nuk isha kot merresh ta. Kjo mund të dalë. Problemi. Problemi është koordinata. Dgjon, ëm dua të të pyyes, po tek tek tek një dial për shembull? Tan. Nose bënim një sondazh këtu me dy me dy vajza që kemi në emision? Mhm. Mjekra uh, po jo, ndoshta? Po, ka persona që u shkojnë, siç është Altini dhe Lori. Tani ti duhet të zgjedhësh me Mjekër pa Mjekër. Po, un personalisht pa Mjekër. Pa Mjekër. Po. Pa, pa Mjekër. Okay. Gjithashtu, olta. gjithashtu, gjithashtu. <laughs> Oltan e dim në Oltan Konservatore e Fekut. Por çë bëjmë për jashtime se ka vërtetë disa. E di nuk e di altin që quheshat. Është vërtet mirë. Ai thënë po thotë është që target grupi i im. Nuk është. Ose target <laughs> grupi i mjeqës nataj nuk është, nuk është asamalta. A e kupteshm. Faleminderit altin. Ashtu Oltani atë çikë këtu. Dhe ti nuk pësynon për, uh, për nëna me, me fmi do më thonë ah, Absolutisht ja Se shtë target group ishi bështate të kërmallë Se po të kishte një fmi të voglë për shumë mm -hmm. Po të apudhës Një nga <coughs> faqët e një oma e guptojnë Mund të e irritojnë Nuk e uh, irritojnë, do më sotë E një dhe <laughs> që ollë ta mund të të për shumë Le dhe po të kesh një pun kudion dhe njësi Si mekanik diku, ku kërë këshu, gjerra që levisin për para... Eh, Prek qur, mamin e i, më të tërno... Gjeli mjekra në nëjë torno për shumë, nëjën nëjën... E frikshme do e tjetë, e... E frikshme do e tjetë... Ose, imagino për shumë në gushinë mm -hmm. Jenë gushinë, gatuan mm. për njerëzit, këtë i mund të shqipë Bën ato pizzat ato gjerrat, këshu, mjekra a, na... Yzibër... Dë vësh oh, një kapuç për mjekra dhe një për flok Adi. Shumë të ești? Vëtëm sëtë dëllës Një luë si flogëtë janë Në e, e tra? Një sa i si flogëtë janë Në e të orbe, të orbe E përfër fraugëtë në kujina A kujina dhe dhe më bëj në kaputsh Në kaputsh kapuç. Po Përpjesia ata që jamë mjeku nuk këshillohet të gatuan. Jo. Do të thënë që se ke parë do kush nuk këshillohen guziner... të gatuan, nuk këshillohen që të rrisin fëmijë siç foto Dolda. Jo. Nuk këshillohen që pinjet jo. Të, të të punojnë me torno ose me me këto gjërat e tjera. Do të bëj punë rahati për shkak foto, <laughs> të piktor, <laughs> fotograf, këto gjëra këtu. Unë nuk mundoj shumë. Për kulti tek. Thaat edhe mikrofonit herë herë kam frikë mos ngjet nëi gjë. Jo, mbaj distancën. Moda është, shur, është, shur, është shur Kjo mund të quhet u quhet lumber sexual. Kanë folur për këtë në të kaluarën, mm, tamam. Se i vënë një sexual nga brava dhe tak merr një kuptim asim metro mm -hmm. eh, seksualit, këto të tjera. Që ishte moda e çunave që zakonisht mund të jenë uh, se punojnë në kompjutera, për shembull, mm -hmm. me mollzat të gjitha të lëmuara. Doa të them që nuk kanë kap në një herë sapat me dorë. Për moda që shpërtheu vitin e kaluar, ishte që çun at linin një mjekër të madhe, të mm. dendur, të vishnin po po, ë uh, flokët e qetërm e, e mbajtur me kujdes, ë uh, të vishnin uh, këmisha fanellate me kvadrata, ëh mm -hmm. edhe pantallona jeans të ngushtë. Nga ato tub fare Tam. që janë tashi me përthyerje në fund. Këputs, dhe kapuç, ndoshta edhe me ngjyra, po desha futja te kapucët. Po këpust të rëhatshëma Por këpust të voglja të rëhatshëm, mm. kë ishte ideja Dhe tani këta të shuna, që punojnë me kompjutera, që jetojnë në qytetë, që skan, nuk e dinë si mbahet s'pata Marrin të modën Këj është Lumber Jacku Dëmëndën, që e tonë? Druvari Druvari mm -hmm. Druvari klasik, ikona Tam. e druvari Me këto, këmishën me paneluar Po tani është modern ruar pak pa. është kur ruar Shumë modern Dhe nuk është druvar <laughs> <laughs> <laughs> Nëjse Po kjo kam përsërimin un që është i modë kaluar tani më. Kështu që duhet mendoni një gjë ju çuna. Ndoshta një mjegër pinc, apo do të thotë çfarë? Mjegër greshet, mjegër qithë të mbrapa. Të oh. lloj gjërash. Pas pak kam e kam gati anagramën, nuk po ja them se çfarë është, po e valvis kështu që mos lexohet dot, por anagrama është gati në klubin e mëqjesit vetëm pas pak. Tani një draperie shumë e shkurtër muzik nga The Cooks, një këngë që quhet Forgive and Forget është duke ardhur në klub event. nisë vjen në këujën e mëngjesit 7:23 minuta miq dashur ju përshëndesim të gjithëve. Yori midit fantastike un jam bleni këtu bashkë me Jeri Mjë me Altinin, Oltën dhe Lorin Mjë në programin e fundit të vitit, është data 31 dhjetor, ditë e njëjtë me qafjala. Një mm -hmm. Jeri ka një shprehje për ta frymëzuar edhe për ditën e sotme, kështu që jepi Jerry. Në faktikisht nuk është një shprehje mm -hmm. si ditët e tjera, por janë është një lloj urimi i veçantë për gjithë. Jeni gati? Jeni gati? Jepi eri. Atëre. Atëre. Jini të pasur në ngrohtësi. Jini. Po. Jini mëni jini të varfër jini në urrëtia, të magjishëm në fat, të kristalt për mirësi. Mm -hmm. Dhe viti do të mbetet përjetësisht i ri. Shkëlqyeshëm. Wow. I ri. Sa bukur. Faleminderit, i ri. Të lutem. Ta përsërisim edhe 4-5 gjashtë herë thamë. E jashtë 8 herë. Dhe, dhe 4-5 gjashtë <laughs> herë më zhdashur dëgjoni i ri që përsërit për herën e dytë. I ri. Jini të pasur në ngrohtësi të varfër në urrëtie, të magjishëm në fat, të kristalt për mirësi. Faleminderit yjeri. Dhe viti do të mbetet përjetësisht i ri. Uh uh. Faleminderit. Dërkohëse tani <laughs> kemi Aldon e cila parashikon në motin për ditën e sotme. Ishte ftohtë për, për jashtë, është mm -hmm. ende është ftohtë për jashtë. Megjithatë, faleminderit. Le të shohim, le të shohim. E vërtetë. 2 gradë. 2 gradë është në këtë moment? 2 gradë në këtë moment. Sa ka s'u? 2 2 gradë. Duke më pak po theksohet. Rritet temperatura. Diet do jetë maksimale për sot 2% janë shanset për shi dhe nga nata pas kaqen -1. Ëh ëh. Nga ora 5 deri në 6 pas kaqen -1 temperaturë. Ëh. Interessant. Faleminderit. Nuk do kemi shi pra koleg, rrini rahat. Ndërkohë që 0 gradë është nesër, me ulta dhe 10 është maksimale. Ndërkohë të shton në 2 gradë më ulta dhe 11 maksimale mm -hmm. dhe të dielën fillon shiu. 8 gradë është minimalja dhe 13 maksimala me 99% mm -hmm. shanset për shi. Do, Do dhuk dhuk të dilën djelen... shumë. Do të dilën të dielën. Po. Duke filluar që në 2-3 natës. Na kënaqje. Faleminderit, na ulaqish okay. tani. Mirë, faleminderit. Tani kalojmë tek anagrama për ditën e sotme mm -hmm. miq dashur në klubin e mëqyesit. Ëh. Mm -hmm. Kjo është Loja juaj e preferuar. Olda do t'japi një dhuratë për ato që vjenin pari me përgjigjen e saktë anagramës, por në fillim le të hedhim jingle-n. Anagrama në klubin e mëngjesit. A dhe Olda për çfarë luajm sot? Për një orë nga Premium Watches. Për një orë nga Miçtan tek Premium Watches, personazhi anagramës për sot është Roku. Roku. Mhm. Mm Roku P. Mhm. Mhm. Pipak. I pëlqen na gota, po. Do festa ja tani. Mhm, mhm. V Roku? Pasi pi? <clears throat> Pasi pi bëhet miz. <laughs> <no>? Oh, wow. <laughs> Roku rimiz është anagrama. Roku edhe një herë. Ri miz. Wow. 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2, dërgonë me sashtet uaja R, O, K, U, R, I, M, I, Z, E Roku, Rimiz Me rëtë but Roku, Rimiz okay. Unë gjeta. Din, din, din. Mm. e gjeta Ti e di Jo, së të përë i gjeta hmm. mm -hmm. Si ka mësir Si ka mësir ati Mmm. Alëthesila mm, mm, mm, do të jetë durata. Të thashi rini 1 orë nga primi muachi. 1 orë nga primi muachi. Okej. Jeri. <laughs> jeri, Jeri. Nuk i ksa mundin të shihësh aty. Rokurimi Jerit. Okej. R O K U R I M I Z A. Rokurimi Z. Ta mbantë më pyetës edhe jo, një herë çfarë do. Jo, tani e fiksova. Faleminderit. A jeta do. Atyre. Për një orë nga mishtan të këprimi më ashtës jeri Luajmë në anagramën sot Roku Rimiz Tani, me që mm -hmm. sot është dita e fundit e vitit Dhe ne do të takojmë i sërish në 2016 Në këtë në këtë në këtë në mëgjesit Duam të falenderojmë veçë mm -hmm. në risht Për uh, digimin Gjatë gjithë këti viti Gjithë juve Që regullisht E këthenit e kë këtë në këtë në këtë në këtë në këtë në mëgjesit Në valet e kë 10 këngët po themi sot në emision mm -hmm. mes të tjerave, 10 këngët që ose këngët e radios që janë pëlqyer më shumë këtë vit. Dekord. Kështu që, që do të fillojmë nga numri 10. Uhuh. Mm -hmm. Tani do ta tërhiqim dalë ngadalë derisa zbulojmë se cila është kënga. Numër 1 e vlerësuar më mirë. Uhuh. Mm -hmm. Okej. Okay. Këtë vit nga këngët e radios. Në vend të 10, Ellie Goulding. Can't mm you -hmm. get on, on my mind. mind. Mm -hmm. Shumë prej juve kanë dëgjuar njëri nga hitet e këtij viti. Ja ku vjen tani. Në klubin e mqesit në valet e Klab FM numëri 10 për 2015, 7 e 29 minuta. I sort it down so I put it down and now I don't understand it You don't mess with love you mess with the truth and I know I shouldn't say it but my heart don't understand Why I got you on my mind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 my mind gaily golding mishdashu bistegniardun qublim qesit es tani në shtatë 32 minuta un jam blendi këtu bashmerin Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. ROKURIMIZ është anagrama për uh, sot në klube familje 104. R O K U R I M I Z -E. Roku Rimiz 0669 2070 222 mm -hmm. dërgonë <të> mesazhet tuaja. Nishe shegoniakat deri. Roku Rimiz. <të> oki okay, doki. Në rregu. Oki, oki. Okay. Nuk është mm -hmm. e vështirë. Oki, okay. oki. Okay, okay. Në rregu. Kaç kishte un për momentin. Tararam. Ç'do bëj. Dan dereraram. 20%. Tanë do panga, gjithmonë për... skercë im pak në klubin e mësjesit. Po pse jo? Jo. Si do jetë kjo vit për juve? Eternal the day vini 2015-t, tani që ka ardhur momenti për t'u vlerësuar. Nga 1-shi tek 10-a për shembull, si ka qenë ieri? Mendon ti, në përgjithësi. 2015. Po po them diku te 8-a. Diku te 8-a. Do të thot mirë. Do të thot mirë vërtet. Mm -hmm. Ja, vlerësojmë ne ieri. Ti jep notën 10. Ja, më ja. vlersoj veten timë më altë. Pa hënë ju të tjerëve. Pse pse jep notën 8 tjerë? Pse pse kë vlerësim? Do të ndodhë gjëra të mira, pozitive domethënë. Pa. Aha. Kam marr pjesë në aktivitete ndryshe, interesante. Ti. Pa. Mm. Edhe aktivitetet e mia personale kanë shkuar mirë deri diku. Ti kush? Jo ja, më jo, ja, është një, një jeri tjetër, por atë ja, pra, po falu. flas, nuk po flas për veten. <laughs> por shum do ta cilsoja tet, diçka e mirë. Shumë mirë. <laughs> Më bërshem? Po, ti e ldi. Jeri thotë se ka marr pjesë në aktivitete të ndryshme këtë vit, ka qenë në... pa në... haruar uh, maratonën e tret të klubit. Po. Është shon... vërtet. <laughs> ja, ja njërin nga, ja <laughs> njërin nga aktivitetet e jashtëzakonshme. Ja njëri nga aktivitetet e Jerit. Atë jukëm neçës. Kemi, kemi një. Zi, ja. <laughs> oh, shez White Shot. Kjo është media. Me çe vendose mund ta dëgjoj? Jo. <laughs> no. Kishte për gëshlindje, për Darka te prezidencës. <laughs> ja, ja, ishte diku tjetër këllër e, mos nga trafë. Ishte e të pritja e kërëjministret, e gazetarët. Shtu, <të> um, pa, ma, e... Ollëta ti e këtu. I e li thaën, këtë ka që një vitin barë, këtë një barë njës në aktivitetet e ndryshme. <sharp> ndryshme, pa. Ndryshme. <sharp> E nejse, e të të jë razikod. E të të të shio, orë. Ok, um, kështë një moment nga filmi i funditi, Stanley Kup, Kubrick. Uh, Kubrick, pa. <coughs> I vidit një 1199 eyes wide <coughs> shut. <shot. coughs> Portogamsen mos të tregot, jisat. I basuar në <coughs> <-m> pi <coughs> romanin uh, traum novelle, romanin austriak. <laughs> lori simanit shejë, Lori vënë shejë edhe. Le të bëjmë bëmat e veta përpara. Do, <laughs> do të do të fillosim ne ty se se çfarë notë do të vije viti 2015, <laughs> për ka qenë një tet ngajeri. Ka qenë një tet. Tani nuk flas më. Okej. Super. Mirëm. Atëre. Um, Ëm. Përsim Daltinin. Po, ja, ai kishim vetëm me mua. Je kurioze ti. <laughs> po pse ja? Mund <laughs> thash ta lini me jerin për për moment, po djesh. Se... Ne do të solta po ta ja përgjigjëm anëto hapim. Ja, ta, ta japim hyrin tjetër. Je i masht, tani, tani. Plese mundi imazh. Jeve. Unë do t'i vija 9. 9. Pra. Vitit 2015 Altini vën 9. Po, pas kishën viti më. Ju më po më. Ka qen viti më. Çfarë note do i vendes? Ma nuk e di këto 9, më duken shumë larta kështu. Po pra, nënda është shumë pranë 10-s, 10-a është shkëlqyrer. Mm. Në 10 duhet ta kesh Shkryer vitin 2015. Doi ti kish bër plot mm. llogaritë bankare. Nice, okay, ja ja. Po jo nuk varet vetëm nga ajo. Vetëm tek leku i rimendjes ai. Që që është i kompletë. Lekisë e mia, se tani më joftë altin, më vjen keq altin. E vërtetë, duhet t'i japësh notën tënde. E bukur është altin që kurolta është që është lekise këtë. Po nice, po kur thotë që un jam europianistë, e ka ashtu si më thon jam dollariste, e ka për monetën, e ka për Europianizmin. Oj, gjithës e si. Um, altini i vërë nëndë të vitit 2015 dhe kjo është për shkak se në vitin 2015 qëfar? Qëfar ishte ka sh... për notën nëndë? 2015 gjitha për pjekit e mija për bërë ditë shka që do më thëmë duhet bëja. Mm -hmm. Do më thëmë duhet bëja. Do më thëmë duhet nëshë një notë që ti i vërë vetës, jo vitit 2015. Po, vetës në më shqë. Në kupto. Në për qënë ka po, vetë dhuk, Mungon më shumë në bot sot. Me vlerësimi. Bravo Altin. Olda. Kjo është pasaj për punën e lekëve 60 thonë. Ja tham në tërësi Altin. Sukses Altin. Kë rukt ti jhat për para Altin? Bot po, i marrin veç e veç pastaj. Po, si Bëni bilanc tjetër. Ja, mund mund të jetë ka edhe 100 tjetër. Njëu e ka përsyesh mund ta quaj edhe si fitë, të mësoj të jetoj mm. pa para për shkakun. Ësht mund të jetë. Tash çfarë? Roku, Rimiz. Për shembu, kjo është anagrama për sot Që nga qonë tek vendi i nënd E kemi tani? Apo do, do lëm një vend boshë Pasaj luajmë nëndë Nësje këti? Nënda ishte Jason Terullo Jason Terullo, po Nënda në listën ton të djetë këngë dhe më të mira është One to Want Me Jakosht On the floor Këtë në mi Se këni ardhur në kryurin e mëgjesit Se kërën të e muni, thujet i gjitha Ora, është një 7.21 minuta Mish dashur, është të ljave FM Që të gjoni alta. në 100.4 Sa në frikë që i e dhe, dhe. Ollëta nuk dzehet Ollëta nuk dzehet kolaj Ollëta është me ftofjet brëndshme Si qëta jo ha? Mm -hmm. me, Apo me djekjet brëndshme Me djekjet brëndshme Ollëta, të të të dje si motor i emisionit Po ardra, ardra Jo, këtë po tëmë Të t Jo, asnjë gjë, asnjë gjë. Do që. të zgjikundi. Më jam motor për. Ah, më thonë me të njëjtën, po. Aro. Mmm. Tash po thosni, po. Gjithsesi, faleminderit Olta. Po ndodhi një fenomen, miq dashur, që konsiderohet një nga fenomenet më të çuditshme, po thënë në një farë mënyrë, të mm. motit. Temperatura këtë ditë është më e ulët në polin e veriut. M'fanë mm. më, më e lartë në polin e veriut. Garse është në Austra në Kaliforni. Më e, temperatura në Polin e Veriut ëh uh -huh. është më e lartë ëh uh -huh. sesa në Kaliforni. Pam. Napa, që ka rënë nëthsë në Napa gjatë e Polit Veriut, uh -huh. temperaturat atje janë rreth 40° Fahrenheit, që i bie mbi uh -huh. i bie mbi nivelin e ngrirjes. Uh -huh. 32 Fahrenheit është ngriria. Kështu që, që këtu është 40. Nuk e kam në Celsius akoma, por Por ideja është që nëse në Polin e Veriut bën më ngrohtë se sa po themi në Itali mm -hmm. apo në Kaliforni apo në Francë apo në një vend tjetër, mm -hmm. kjo është një gatot çudirat shumë shumë shumë të, shum, shum, shum të rralla. Ka qenë një stuhi e cila është krijuar në Amerikën e Veriut ajo që e ka shkaktuar këtë dhe ka lëvizur pastaj drejt Polit Veriut, mm -hmm. nga sa duket. Ëm uh, por gjithëta njerëzit meteorologët që merren me këtë punë thonë që është një fenomen i jash zakonshëm meteorologjik i frikshëm mm. por shumë i rrallë të jetë më ngrohtë në Polin e Veriut se sa diku tjetër në në planet se zakonisht rekordet i bën vendi më i ftohtë atje kjo kjo siç e kemi thënë edhe mm. më mm. parë vjen nga ng ng ngroja globale ka mundësi që të vi nga ngroja globale por por që është në moment shumë i çuditshëm edhe është duke shkrir atje se imagjinoj nëse Polin e Veriut është mbi 0 Në bi zeroj bje mm. që të shkri në gjysë më da e kulnajët. Po shkaj, ja, Andrew, kjo zotëria që vetë Andrew Friedman, që meret me këta, e shuan një mrekulli meteorologike. Ta një kjo mrekulli nuk mund që vetë se... Mrekulli, në, në këptimin që... e, e, e një gjë shumë të rralë. Oke, okay, një gjë shumë të rralë po. Bom. Po, nuk është gjë mirë që e të shkri në kulnajët. Mm -hmm. Kjo është 50 gradës më e ndzehtë se zakonishtë. Do me thënë, do të ishte ësht temperatura me fahrenheit. Ëh. Mm -hmm. Duhet të ishte minus -10 për momentin. Po, i bie 50. Dhe është 40 40 uh, mm -hmm. gradë. Kështu që 50 gradë anomalia. Çfarë do të thotë? Po. E anomalia është për shembull kur ti ke të bësh me gruan tënde mm -hmm. dhe nuk merr reshvesh me gruan tënde. Ëh. Mm -hmm. Atëherë çfarë bën? Merr një mjet, po themi jo makinë, një goja mjet. Po. Dhe i hyn asaj në punë, në zyrë, me gjithë ta. Dersha ka për një burr në Alaska, që nuk wow. është shumë larg fundja, nga Poliverioti, po ta krasosh më ne, por do t'i tregoj pak, pak më vonë këtë histori. Nuk u morën vesh, që ishte një thyrje midis tyre. Mm -hmm. Ky mori mjetin? Jo. Allë u fut në, në Adriatik. Po në do të shikoni se se si ngjau. Uh, Vëdon paspakt, un crimen më qesit. Mm -hmm. Tani çfarë do të dëgjojmë? Mm -hmm. Reklama. Rekla, oh, no, tani, jo no, më, reklama është ja, shumë e shpejtë për reklamë. Jo, ja, jo. Ja e 45-të orë po. Kemi një problem, A... është ka 1.50 gradë që dis. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mirë, atëherë, miq dashur, do të dëgjojmë sa reklamë, do të kemi prapë në kryeën e ngjësit me më shumë ju përshëndesim nga Klube Fem në 100.4. I've been through the gated residential. Find out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's high. me babe I'm gonna let you know and keep it some poor trying to keep it I don't us some some poor I just fucked two bitches for I saw you and you don't have to do it up my some poor always trying to send me off to rehab God started feeling like his dick up just trying to live life for the moment and all these mother Hello hello më se vini në kryeën e mëngjesit në valet e Club e Femn 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes. Ai ky kushti që në fund të vitit ky signojam un, al ta ky signo? Saturday jua të kongjë Saturday dish thing a the weekend, que jua the hills. The weekend provaison ta kongjë më mira të vitit ka tre vende te Po tre vende, në biznes, mm -hmm. imagjinoje. Uh, tjetër që ka Kuj tre po vënde... që ka qenë viti i suksesshëm për, uh, për The, po. the Weeknd. Po. Beauty Behind the Madness është albumi që ata nxorën këtë vit, Beauty Behind the Madness, uh, The Weeknd nga mm -hmm. Kanada, më kanë shumë të mira. Mm -hmm. Ky žanri R&B ku do të thonë, sta juaj, mm -hmm. edhe inovativ, i ndryshëm, original, tingull tjetër. Nga The Weekend shumë i mirë uh, Këshuqë e The Hills është njëra nga këngët Do të gjëjmë sërish nga ta Nuk të top 10 Për vitin 2015 Që kemi sot për ju Në klubin e mëgjesit Nërkot do më të kujtojnë Së anagrama për sot është Roku Ri Miza Roku Ri Miza 0619 0619 0619 0619 0619 0619 0719 0719 0719 0719 067 207222 R O Q U R I M I Z E E E Okej, dekart. Loku Rimizë. Mm. Provojni kësht anagrama e fundit e vitit. Kujdes. <hih> po pse po të kërkojnë edhe një tjetër, nuk ja bëjmë deri në 10, si thotë? Po duke pare, duke bërë. Altan. E dhe një të. Oke, ojta. Tani, bëjmë i pjytje nga aktualiteti për parës e të vjoj me muzikën miqtashur. Do t'i the më në është një kënga Eli Golding që vjen tani, sepse edhe Eli Golding ka mm -hmm. dy vende, por më parë kjo pjytje. Cili është bugjetit total për bashkin e tiranës për vitin 2016 për vitin Në euro 0-6-19-20-7-2-2-2 Tërgonë me sa shqetua ja paharuar dhe emrin për që më fëtu esë O, europianiste, a e di Në euro Cili është bugjeti total I bashkisë të tiranës Shumë do jetë shumë Për vitin 2016 Ollë të e tila është mirë një Se thelësisht për bashkine të tiranës Shumë Se o mos për rrugën e saj Shëndet Se shë lajgje e sajt po Shëndet, shëndet, shëndet, shëndet, shëndet, po restaurohet pa. në lavdin e dikurshëm. Mm mhm. Na tregova pak sish puna? Ëh isha lutur gjithmonë që të rregullohej lagja apo mm -hmm. paskur po s'make dëgjuar lutjen. Mhm. Mm Erdi kryetari i ri i bashkisë, faleminderit Alieri. Sa vjet e lutur. Po. Shumë vitaltin. Jo, po më thoshte dia me vërtet, më thoshte, "A e tha Për ponohet, ati të lejgjave më punohet Pra, pra, pra Imi punëtor hmm. Kështu shi kur të marrë, lejgjate të bukur dhe të mirë A një këto vojtë jetë punimeve Po, është për kësikletë, këpustë të të kemi me baljt Po mirë Po, s'ka ishtë si. Ndërtimi i ka, këto Kur hat book bëndë thë rimejë Po, sigurisht, sigurisht <laughs> Po, nuk shkatrove, nuk të ndërton dot E përten <laughs> Se bërë një këshu urë në bikalimi, nga pëllati në pëllati. Më të kjo kishënë bërë një televerik të përkoshë. Po, pra, vërtet. Që t'ju mërë dhe nga kati 4, për nga kati 5. Në të knaj shurë e ime dhe këshu. Një afton t'na shtë të raj. O t'ju t'ju vidë një litarë në pen. Po, e dhe ajo së sh... Së sh te ke ishe dhe ajo. Ollë ta në mëgjes. Dhe direkte në rogë nërbia. Po Në vendin e shtatë, këtë vit është pikër ishtë Ellie Golding, kjo që vetë Love Me Like You Do, nga albumi që doli bashkë me filmin Fifty Shades of Grey, e tjerë, e tjerë, ishte kjo kënë, vendi shtatë, 2015, Ellie Golding. me like you do touch, touch, touch me like you do what are you waiting for fading in fading out on the edge of paradise every year detyrë minuta në këtë moment në kryeën e mëqyesit, mirë se keni ardhur, shit miqdashuri, ju përshëndesim. Unë jam Bleni këtu bashkë me Jerin dhe me, me Artinin Ollden dhe Lorin, çdo mëngjes mirë nga ora 7 deri në orën 10. Ky është mëngjesi i fundit i këtij viti. <coughs> ja u, jam ritëm. Mirë se keni ardhur program. Erdhë dhe vit i ri. Erdhë vit i ri. Punorësh, punorësh, po, vjen tani Roku Rimiz, ishte anagrama. Për ditën sot e sotme Roku Rimiz dhe është sot Kurorzimi. Bëra. Kurorzimi është sakt. Dhe është Enkeleda 855 i marr numrin fiton orën nga Primi Muachi. Oleda, Oleda, ke fituar enkeleda. një orë nga Primi Muachi, Enkeleda. Kurorzimi ishte Roku Rimiz. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Super. Wow. Wow, çfarë është kjo? sontat. Të kem një sema, një lim, një lim, një lim, dolla. Dolla të ftofia pak hundën, se më ishte nxëur. Eksuje. Ja kujje më holla. Fondja mirë bër. Ëm mirë bëj. Unë mirë bëj gjithmonë. Unë mundoj të bëj mirë. Etjer e etjer. Po dëgjoj pak këtë tingull këtu se është misterios fare. Jepim. Ky është tingulli misterios për ditën e sotme. Ju premtoj se është i vështirë. Por jo i pa mundur Jo premtoj që du i apë një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Nësa i gjeri Ashtë i vështirë Wow Tërë tërë tërë rë rë E diqaj me të njëshkë Ta në tërë vazhdojnë po un e gjeta. Ja as ke si, gjetur. S'ma merr mend. Je ti jeh sigur se e kam gjetur? Nuk e them do të thua. Do ta them i gjetur. Nëse e ka gjetur le ta thot them. Okej, okay, le ta thot. Edhe un kshu them. Është ja. fluturimi i një tufe të madhe zojsh ose patasha, ç'a mund të jetë, nuk e di mm, diçka. Ë pa sakt. Bravo, është. Nuk e gjeta. Mjekishtin, me gjithë ato ideja ishte milion herë. Bravo. juan pata do ke do get our car. Ka, ka ndonjë version? Edhe unë kam një version. Oh, e te provo tani, ha. Mirë dëgjom, meqë të gjithë keni nga një, një. version, 069 2070222, i cili është single për një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Ky stingull i misterioz për ditën e sotme le të çojmë nëse ai jeni dot apo s'e jeni dot. Altinika me një zën misterioz, mënisht ash është zë i pergjumur, zë i ndryshuar i një personazhi, mm. do të shohim nëse ju ja dilni që ta zbuloni se kujt i përket ky zë. Kujdes. Po ti çfarë ti ke? Ato çfarë po fai son? Uh, Trajtoje me elegancë. Pra. Mhm. Mm ah? <laughs> ka <të> drejt. <clears throat> ka drejt ndonjëta choice si shpreh në vit. Atët që farti kje dhe atët që farti do, trajtojnë me elegansë. Elegans. Olta. Olta. E si, harde, ta ta. Okay. të gjohëm e dhe njëherë të këlluta? Atët që farti kje dhe atët që farti përfajson, trajtojnë me elegansë. Unë s'kam i denë më të vogër. Ason. Dolin nga fundi vitit 2015, me gjitha dhe Hello nga mm. Adele, ishtë dhe njëra nga këngët që... Sorry Ben. Po po po. Edhe pa the një sukses tjetër zakonshëm e pa mohueshëm. Në vendin e 6 për 2015-ën vjen tani pikërisht ajo. Adele. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time supposed to heal ya but I ain't done much healing Hello Can you hear me I'm in California dreaming about who you used to be when we were younger and free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 about myself i'm sorry i hope that you will did you ever make it out of that town where nothing ever happened it's no secret that the bold of the world so Ze vini na kruivën e mëjesit miq dashurë, ju falendesim që t'ju dëshirojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes Eltin. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes Jolta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Lorit. Mirëmëngjes. Ta ra ta ra ta ta pam pam pam para para para. 120 milionë dollar. 120 milionë dollar është buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016. Kjo është përgjigjja e saktë për pyetjen tonë. Bravo Gentin 997 me baro numri fiton dy bileta për kineman 57D tek Tirana Ring. 57D. 5 dhe 7. Është i çuar në fund që u bë transparentë buxheti. 120 milion. Gjithmonë bëhet altin. Pa altin. Jetmavan bad. Gjithmonë the nuk është bërolta, por puna është edhe këto lekët ku do ikin. Këto do ndahen pra. Është populli pra. Është ndarje që është bër. Meqëra fjala, edhe janë përcaktuar zërat sa janë për shpenzimet publike, sa janë për shpenzimet administrative, sa janë për Mirëmbajtjen, etjere, etjere, etjere, etjere, etjere, etjere, etjere, etjere, etjere. Që që për shëmëllë nëse unë të pyë, Saltin, sa për qinte budjetit për 120 milion eurosh të mm -hmm. vitit 2016, do të shpenzojnë për investime publike, mm -hmm. ti do më thoshë e mua... 0, 69, 20, 70, 222. <laughs> 0, 69, 20, 70, 222. Në fakt, ha ha, këtë drejtë. Këtë drejtë. Këtë për ty, i dashur të gjues. Mm -hmm. Ne bo bënim shaka. Saltini nuk e dië. <laughs> Cile, pra, është përshind janë që është për investime publike? Dërën, ata nga të gjojnë ata nga vlora, nga dursë, nga fjeri, nga janë, nga sjanë. Ah, ku e dim ne, vla! Penzimë publikën të tiranë, vla! E vla. Në e ka pra sush, kjo është, a i vlorë. Nuk kanë letëzuar, shukute. A i fjeri si do thoshtë të jeri? Nuk e ti. <laughs> a i fjeri do rinë dhe stoikë. Ja, ja si do rinë, ja, ja si do thoshtë të jeri? Do, ja, ja si do, do hes Po nuk e di mm. o motre Nuk e di o motre <laughs> <laughs> <laughs> Nese ky shlejnë komtar mm. Që farë ndodhë në tiranë ndodh. Po tiranë është gjitha ndek Këtë do, sepse po të qikosh të lajmet për shumbo mm. Në televizionë komtarë Ato jeve në tiranës Ato po më të djenë fakt mm. Që interesonë atia që është kësho Në në një komunë ndek nga marësia madhe për shumbo Digjoja i kësho Për njësim pes, ka është e njësia pes, ka është e njësia pes, ka është dhe... e njësia pes, ka është e njësia pes. Jo, se kam fjallin, lejnë e ta ta kom tarë. Ta të djej daj për kultur. Ta të di, pa, që ta të di. Nese, um, kjo është për tani. Um, mm -hmm. Kemi një tingullë misterios, cilin nuk e dinë se e kanë gjetur, por unë kisha shpresen se dhe ishte shumë i vështirë. Por, unë e kam gjetur. Jeri e ka gjetur. Wow. Jeri ma ka gjet me gjithmenë <laughs> Mo, Ti zënë gjë një. Thon që është rënja e një orteku. Jo, nuk është ja, rënja e një orteku isha. Te orteku bien, no, një detyre, e kupton. Zhurmë gurve kur bien. Vlimi ujit në një ja. enë. Nao. Urdhën? Vlimi ujit. Vlimi ujit. Jo, nuk është vlimi ujit. Nuk është vlimi ujit. Vetëtim me shi. Jo, nuk është vetëtim me shi. Në fakt tingëllon si ujë. A ty aty aty të ngatron? Tingull tjetër. Ashtu mendova un fillim, mirë me të ndrejtëm, me qita kjusht tingulli misterios, digjojni, nëse arrini do të të përcaktoni se qfar po nga digjojnë në veshët, atër e dërgojni në 069 27 22, 22 letë shojmë nëse ja dini do të dhe fitoni një duratë. 069 27 22 22 dërgonë me sashtë dëtuaja E di këtë kërën nga? Cila Këtë kërën nga që përkën të <coughs> ja, okay, e unë? E di njerë Ja, okej, ieri, diqoj që këtu ndo shtë aktu ndi mon ma... Okay, kjo është atë qëin, kjo është atë qëin shumë shumë prindër. Në spiëntë homrësh janë atë që fëmijës që lën mend. Lën lën mend do të thosën. Po, bukra është. Oh. Kva akast tNetK Njëh! Njëh! Njëh! Njëh! Njëh! Njëh! Një! Njëh! Njëh! Njëh! Një��! Njëhet! Njësh! Njëh! Një Ruzad! Njëh! Njëh! Njëh! Njëhië! Njnëli Një protestër në një njërë! Njëh! Një illustrazë! Një energë 2019ën etherë kritisë kritisë kritisë kritisë kritisëk të njërësërërërërërërërërërëërërërëqe roreëat të një hitë! Njëh! Një He's a friend. Race you to the post box. Ju është programi i dytë televiziv më i ndjekur në Britaninë e Madhe dhe praktikisht ku do në bot. Peppa Pig është fillm pas Game of Thrones. Me i shkarkuar i Po va I dubluar në të gjithë botën Dherkutia Pepa Me vlajnë sajtë vogë, London, hmm? Kukula, të Lodra... e sajtë vogët George Këndë në famijet Kukula Lodra E të qëtishme është një sukses i janës zakonqshëm I janës zakonqshëm uh, Po lecëzoj a Në <laughs> që kështë e arritur dhe në Nuk e ti se 120 uh, 120 milion A di shkajti pound mm. Kishin bërë këtë vit Këta Kështë Prozuën si, kriju e si, si dhe Peva Pik Një këshumë minjerë e vërtet, mm -hmm. e vërtet, a, e vërtet ari Por që jo fletë um, është akuzuar show Sigur është seksist Sepse ndar në nëto rolet Një këpare zushë gjera për gocat Gjera për qunat Në episodet e nëtryshme mm -hmm. Por në t'i gjithë këtë zërin Pepe, <laughs> E nërratorit Dhe më tukët se është Michael Caine <laughs> Në tukët se është Michael Caine Po se jam i sigurët Ja dëgjoj. Miss Rabbit's Tree Shop. Hello Miss Rabbit. Pjesë joa? Hello there. Shumë e shkurtër për të. Ja ta kthej unë, ta kthej nga përdhimi na. Një sekond. Është Michael Kane ky, dëgjoj. Happy Christmas. It is Christmas Eve. Pepper and Georgia are going to post their letters to Father Christmas. Ja një jam. U janc shumë. Nëse ne mund ta mund ta zbulojm duke sbulen. duke bërë një kërkim të vogël. Nëse është Mingle Kane, unë po të gioja edhe Ship madje. Ëh uh, Ship Darkuza beba ishte Deri beba. Shi shi shi ne kam batalie. Vetëm që i kishin shkruar Deri. Deri r, Deri. Nuk e di. Kush e kush e ja ku e ke? Kush i mm. thot Deri Der. Deri. Kush bur. ja, i thot burrit burr? Ja dëgjoj dëgjoj një në Ship. E ke e ke dash Ship o dash. Nga, një sekund, se kanë dubluar, kanë dubluar gjithë Se tiri bërë qepin e vetë Hamëjti Së më tëronë fara, së më tëronë fara Ja u eke, ja yeah, u eke Derkutësja yeah. Pepa prej dëpore Unë një të kusja Pepa Kjo është <gibberish> vëna imë dojë Kjo është nëna derkutës Dhe kjo është baba E se më bukër e së në Dobra, në e se Pak, dështë <laughs> në një fërë Këshu që i gu dhe një vit Quna dhe goca, shok dhe shokje Stitchis nga Sean Mendes është kënga në vendin e pest Ne kemi arridur në gjusëm të këti klasifikimi A edhe ora është të gjusëm fix Këshu që mm -hmm. delin orën dhjetë do të gjoni Se cila është kënga më mirë e viti 2015 mm -hmm. Pak të komercialisht even was fucked. Sean Mendes, Stitches, Bondi Pest. Deeper than a knife Now I need someone To breathe me back to life Got a feeling That I'm going under But I know that I'll Make it hard to laugh If I quit calling you my lover Move on You watch me Bleeding till I can't breathe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 But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Then we'll move on You want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 Bravo Sean Mendes në vendin e 5.17 në djetë këngët në të mirët të 2015-ës, si pas radios. Ora është të një 8.32 minuta, uni jam blendi të bashkë me jerin, Mi me atini në orëtën e dhe lori, më shëtëm qësë me juve nga ura 7-10 në këto valë, në këta ekran. Në të një, më ndihmoni pak, ju lutem, këtë zërin e përgjumur doni. që kemi për ditë në sotme, e kemi të zbuluar, apo e kemi ende me qëtë e fiku? Jo, ja, nuk është zbuluar. Hmm? Po, s'fairance Nolta, asgjë. Asgjë. Wow. Asgjë më fare. Pas jamais. <laughs> wow. Nuk e gjejn dot. Le të dgjojmë, le të dgjojmë edhe një herë, kush është miqdashur kjo vajzë? A ti të shoh ti këdo, të shoh ti profilson, e uh, trajtojmë me elegancë. Mhm. Mm Ai trini një dill politikanë. <laughs> politikanë. <laughs> Edhem kaç. Politikanë. Mm. Politikanë ti je. Yeah. Bjonde? Më flogët bjondë, ke, dogat, po besoj kafe do të ket vetë atë kafe. Kafe do të ket po origjinale se jasi po. Po për momentin nuk e kam parë. Kafe bjonde. Kafe bjonde. Kafe bjonde. Dua të luaj diçka për ty ieri. Kjo është vetëm për ty. Oh. Oh. Kë ka parë? Blendi. Kë ka par Blendi? Kë ka par Blendi është pyetja. Le të shohim nëse ja dinin ta zbulonin. Se kë ka parun? Atëre, është mashku? 069 20 70 222 për të gjithë ata që na dëgjojnë. Kjo është e thjesht. Ieri, pastaj Altini, Olta dhe Lori bën pyetje në lidhje me një personazh që unë e kam parë rastësisht. Rastësisht. Uhu. -huh. Unë përgjigjem ndershmërisht kur është po, përgjigja. Kjo është tingulli që të gjonit Dhe nëse jeri ka përgjigjen po Vashdon bërë një pyet e tjetër Deri së da gjej uh -huh. Në mos, pasaj rada i kalon Altinit e më radh pa. Altinit që i pret Altinit zëprit Vashdon mm -hmm. Ok, atër, jeri Êshtë mashku? Po Êshtë mm -hmm. artist? Ja <laughs> Si nuk shetë të sërti Jepi Êshtë <laughs> politikan? Bravo Deputet? Nga nga, do më thënë, i socialistë. Ja. Yeah. Pra, shënë ka demokrata. <laughs> mm. E sa këtojta? Filon e mirë me A. Ja. Yeah. Mm. Ka qenë minister? Ja, yeah. lori më vjenë keshë rada, sërë ishte këti jeri, me informacion Le, të josh. grumbulluar, tani. <laughs> Njën deputet demokrat, i cili nuk ka qenë minister. është në bi 50 vjeqë? Jo, i e ri Altin është me mjekër? Jo, Altin nuk është me mjekër Më bjenë kesh orta! Mm, atër është 9.20 E sakt? Uh, ka flok Dhe më tëmë tënë ka flok Apo jo, është u lakës? Nuk përgjigje më ka aska oh, dhe, dhe të dhësh një pyetje Ka flok Të mbyllur është brun Pra për ka flok Ka flok Ti <laughs> duhetu është ka flok dhe unë e pohoj Joa ka flok. Atë rishte deputet me Partin Demokratike. Një deputet me flok i Partisë Demokratike. Ëhë. Nën 40. Mënyan, kështu. Jo, nuk ka si jo. mënyan. Dhe humbën keq ata Lori. Kan gjetur vën sik më të që flokë. Nuk pjesë ku e ke parë si e ke parë, e ke mësuar no. mm -hmm. gjëra të tilla anjë. Lori. Është tirans. Është sakt Lori. Mban syze. Ësakt oh, okay, Lori. Po unë un. okay. e, e, me gë. Me gë. e, e un gjeta më duket atë. Është Iron, thënë mban syze. Edhe ai e gjeti. Edhe ai më duket se e gjeti. M G, M G. E sami me B. Unë e gjeta para se të shkonte te Lori më duket, çdo herë. Okej, e gjasë. A po ishte në radhën pra? Misterin e sotëm në Kamberon e ka zgjitur Lori. Bravo Lori. Ësakt <laughs> Lori, bravo. Hajde Lori tani. Lori e 1. <laughs> po mjas pra. Okej, okay, shkërcyeshum. <laughs> Gerti Bogdani. Pa, lori, lori, gjithë me gëdhe me bërë Bravo, pa, bravo, pa, bravo, pa, pa, bravo Mirë shumë, gjendë një një kënga Marcus Marr, bashme qëtë fejkër kjo është The Trouble With Us, kjo nuk është vendi 4 Këtë jemi në basë pak krivinë më gjësit Ora, mm. është të një 8 e 36 minuta Mishdashër është KBFM, 104 We're trying to run in the dark We're making reasons to destroy What we need is we're addicted to bleeding hearts got me fighting like nothing's sacred what's happening off the walls nights i made of kissing me go it's some age of emotion all see the look in your eyes my heart beats play away you Take it away. Oh, God, that's the trouble with me. I need the trouble with you. Oh, God, that's the trouble with us. I need the trouble to trust.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 Burn the season of the livelier need in a fire to burn in our eyes Got me fighting make it nothing safe could We're tearing pain off the roads Nights are made of kiss me go It's some age of emotion now oh yeah. I see the look in your Mars, miqdashur Mar, the trouble with us for us tani tete 40 minuta mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në balet e Klap FM në 114 edhe në ekran e Klap dë Vësej është programin fundit i vitit A jeni të këzuar klubim qesit Më dukë thi njo mua Pa nejse, Altini ka pasu një vit shkëllqyre Ka vlerësuar me notën nënd Olta ka vlerësuar, jo. mfalti, Olta? vlerësuar me 8 Vitin 2015 Olta e vlerësuar me 8 Olta e vlerësuar me 8 Vitin 2015 Olta? Me notën 20 <laughs> Ka që vitin mirë ishte për ty? Është kulturë. Kjo është boni, men boni më i keq. Po më thëmbim këmbët, nga që kanë raportuar viti. Me njerëz që kanë kanë patur një vit të shkëlqyr. Mhm. Edhe sa më thëmbim këmbët, këmbët. Këmbët, kam hedhur me vrap një vit të tër. Mhm. Po do gara tani ne nuk patallemi, do vazhdim seriozisht. Ti po të mos funfare, mos e prish këtë. Ja vefajmë funfare. Atëra kanë patalli. Sikaj është viti 2015 për ty. 7 8 Shtat 7, shtat 7.5. Te 7, te 7.8, 78. po pse se ke më ke prehsmuri më qartë <laughs> apo sish punon? Është, është ndoshta ti pret. Nuk dua të them 9, 10 se mund ta ha vetëm mysh. Mhm. Po na dëno një çë. Në një më konkretë se kaç se. Ë, uh, konkretë. <laughs> <laughs> <laughs> Logarit nuk i kam shumë mirë. Logarit bankar okay. e ke fjalën. Nuk e kusht i kam mirëolta. Fal Zotit shëndetin e kemi mirë. Prapa ty e kanalizam. Falë Zotit shëndetin e kemi mirë. Falë Zotit shëndetin e kemi mirë. Faleminderit. Do ta nisem me këtë. Naqysh është? Ha pse kështu? Pa. Si ti shëndeti varet ato llogaritë. Okej, dëgjoj. Dëgjoj. Na faleminderit orta. Faleminderit që më hafton. Hafton, no. Ti koleg, si ndihesh koleg? Çfarë notë ke? Mikrofonin e ksa i tash. Tani ndihet sukses. Hafton, give me some maybe nota. Po Lori. Lori është shkëlqyshum. Ku e diti? Lori, Lori. Jep notën, Lori Dijon, Mi ta kam hapur, Lori, mikrofonu hmm. Mi disë kujt, Lori E notën unë Po, po, tipra a Tipra ti, qësë, Lori 788 788, kështë delë 8 788 7-i pari, 8-i dyti, 6-i ori dyti 8 për fundim jo, <laughs> Ajo, peso, lor, a a dhe. Dhe. të arë Jo, 7-i këpëso, Lori, se më didin ato e dhe është tolerant, Lori Ka pas Ka pas gjërëtë mira, Lori, da Kjo punë më bëkshu <laughs> ta shkruash. Të të turma, është aty, fa, të të turma. A ti do të mbash që jam me grupin ton ti Brindi. Këto çifsh që nga çikumi. Sa un shtapoj vetë. Shtatë mbollë ka. Dobë. Si je i keq? Molaji mirë sihta. Aty, çik mbi mesatarë. Ne. Çik ku mesataria do ishte një vit ku ndodh asgjë. A po e ul ta. Ç'ka ato kolega. Shata apo tetë? Nuk e di pse, 7 ose 8 thash. Si ato orat me me rër. Po. Orat mirror, orat. Do, si asaj nuk e mbaj mend si quhen. Koha është më e rëndësishme ajeri. Po ajeri. Shëndet, letlor, letlori. Si quhen orat me rër fytyri? Ej. 0679 2070222. Ti japin përgjigje për ajerin. Hey. Si <laughs> Faleminderit Alta. Të lutem. Shikoni pak diçka që më ndërkoi ieri, më ndërkoi ieri një ide inovative që ju ha i ta un për vitin 2015. Ide inovative i thon se që është shumë saj. Në forma moderne të transportit, makina të ndryshme, ajrone. Ka mundësi që, që kjo është formë transporti apo është thjesht një shërbimi, një shërbimi i urgjencës? Po, i ka bërë të dyja bashkë. Mm -hmm. Edhe për të stërvitur urgjencën, por edhe për të lëvizur nga njëri vend në tjetrin. Është mm -hmm. një djal i ri, i cili ka bashkë. Uh, është një djal i ri. Kinesë vien, do të Kinesë, po Cëfar uh, ka bërë është që ka vendosru një kafaz një pullë Dhe më pas uh, në përmjet një shkopi mm. është qeni mbra për pullës Dhe më pas vjen një karotës uh, Esa juar me dru me katër rotat të mdaja Dhe gjithi deja është që ka vendosru pullën Për pare që qeni të mund të mdiki pullën Dhe i të mund të lëvizi Rehat, rehat Me karotësën e tje Do me dhe, stërvi qenjen, por edhe hikën në punët e veta Me këtë mjetë që i ka këllet Su një dhe, su një dhe këllu e se këllet Do me dhe, ka fazi, ka fazi me pullën në varet Në një shkop, në një shkop Për para qenjit, qenjit qikon pullën, edhe ndjek pullën Dhe të rejtë karotë Dhe lo shi, esh që janë, nuk të timi Tani, ajo që Po kë qenj është një pitbullë Në falj, për kësh një pitbullë, k Nakin, Nakin, mos nuk e di në çfarë qyteti të, të Kinës folta, më vjen keq për ne. Në Kinën e Kinës. Kinezin duhet fyr katili komplet. Ty më parë duhet. Sa do thoshë ky kinezin duhet tyre parë? Atje, atje do thosha tani <laughs> <laughs> <laughs> ta. <laughs> oh! kam dëgjuar gjithë. Lori rastësisht, rastësisht e nhef atë. Ë kam takuar. Ka pasni dotë në një hotel avër Petroninit. Okej, faleminderit Lori. <gjesh> për emderit dhe të të jiri li, Për emderit dhe të 2015 E dhe pysim dhe ju e si ka që në 2015 a për ju Në Klebe FM në 11.4 Jeni të këtë gjuar radion e mëngjesit Mishdashur Një për e dhe nëse mund dhejmë një kujt sëri po, po Ta nëngjeshin një kujt sëri Okej okay. Se jemi dhe më Kavon dhe tje Fudet dhe një kujt sëri uh, Fudet uh, dhe uh. dhe mënda mërë A ah, shto Olë da, mos më rëzit, kjo është kujësi me seri i fundit të për, për të, të, të vizë, vëzjallë viz. mm -hmm. Do dojë edhe një tjetër, po Atër, për këtë fush Të numrave dhe simboleve mm -hmm. Bertrand Russell Tha dikur Se ka Një bukuri supreme Më mm më -hmm. më 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Një mendje e ndritur si Bertrand Russell tha mm -hmm. për këtë fushë të shifrave dhe simboleve mm -hmm. se ka një bukurì supreme. Mm -hmm. <coughs> Siç mund ta keni kuptuar, tematika e quiz-it me seri sot është bukuria. Bukuria, Bukuria, po. E, bukuri. bukuri. Po, ka më mirë se sa ta mbyllim me bukurinë. Po, me bukurinë. Kështu që për këtë fushë të shifrave dhe simboleve Bertrand Russell tha dikur se kishte një bukurë supreme. Kthehemi mbas pak, është klupi i ngjesit, ora është 8:46. Mirë se vini në kërubin e mqesit do arën shënë i tete më përni 53 Ashtu është Sharkangos, ashtu është Ashtu është E disë që jam në i koshere me Miza Nuk e disë Ashtu të të qeshë suratona si Të zjenë goka, je i doldur Dukë të mamë se e doja Gini Ting u lindë misterios Sigurë shërë e Mirë së shë një bërë Martin, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A shtu do të urësh. O folo qeshur. Sa më mirë ta mbyllesh vitin duke qeshur, sesa me një imazh. I gajin tan. O yeri, o yeri. Soj e outra oelta. Jari. Faleminderit koleg. Mendje vjellore. Në rrugën e jetës. Neysa. Neysa. Nuk kem uh, vetëm shoqja herë. Ne kem më shumë, shumë se shoqja. Është bërë një sondazh i fjalës së ti thuan më shpesh në klubin e mëmëjesit. Po. Kush është? Me 14000 herë, kjo oh. na Neysa është jota e preferuar. 14000 herë. Sa vendin e dytë merr? <të> nuk te them dog. Do të kemi <të> fotografi. Mos më gatrove me vetëm atin. Kemi edhe tok fjalëshin, mundaj ato fjalëshin. Kemi ato fjalë. Që është gjithashtu i tmeshëm për të thënë, madje sa më keq akoma. Të e kam të tu? është Kjo është që fare? Sa fare pasam qërë E t'i zin dhijem kur e t'i xoj? Dhijem komplet është T'a kam t'i fut E t'a hedhën rruga t'i si është Shem sikon mua ashtu. Siç e ka Lori. Ai neyse. Lori u knajsh. U knajsh. Lori u knajsh. Ai knajet shumë kur dëgjojm shoqëres. Lori, Lori. Frymzohet madje. Ai është. Ai tha të gjitha. Jeni më mirë tani. A kam lënë gjë pa thën? Jemi shumë mirë. Sharadin nuk e bëjm dot se kemi kohë ose nëse mund të krim rekordin e videos. Nuk e thyen dot, Haroje. Haroje. Haroje. Haroje me njëra. Haroya, Haroya. Ndërkohë për zërin mua më kanë thën Malinda Bregu, jo. Grida jo. Duma, jo. Nard Ndoka, o. Jo, oh, jo Tenardi oh, nuk e kam dëgjuar. Jo. Grida Duma? Jo. Oh, s'ka. Atëherë, miq dashur, është një politikanë. Mm. Këtë e thaltini. Është i e vjetër mm. dhe i pasur. <laughs> Këtë e thëp prap taltin. Dhe i pasur është, ç'është e vërteta? Në të mos bëjmë dashjë sikur s'është, të, si të thyen kokën. Dgjoni edhe një herë me me këtë informacion. Do thyen kokën para, domethënë. Po, faleminderit. Po ti ço ti ke, ato shkopi profesion, e trajtojmë me elegancë, pra, shfaqje. Okej. Jo se, jo se ka të tjerë mbeten më pas, po ka. Ranje Ranje eversis për të të jetuarit, të thejetuarit. Kjo e shijon më mm -hmm. <laughs> jetën. Mhm. Thuash. Mirë bën, jetës. Okej, mirë, ëm um, Kaç për tani? Pyetja tjetër, e më e gjerë e pyetjeve parë nga bukuria ishte përgjigjja saktësh matematika. matematika. Mm -hmm. Bertrand Russell më jsonshur tha se kjo fushë mm -hmm. e numrave dhe shifrave, matematika, mm -hmm. është e numrave dhe simboleve, është e, e një bukurie supreme. E ka gjetur Elona fiton një lule nga bota e luleve. Me Bravo. Mejet e bukuria, mm -hmm. do i qendrojmë këtë temë. Në vitin 2015 në Suedi Pa. Fansat e kinemas, Mhm. Mm Për festuan mm -hmm. 100 vjetorin e saj të lindjes. Pa, ku ishte edhe një? Në Suedi. Në Suedi. Okej. Okay. Fansat e kinemas mm -hmm. këtë vit festuan mm -hmm. 100 vjetorin e lindjes së saj. Mm -hmm. Bukuria. Mm -hmm. Dekord. 0669 2070222. Jo Bukuria Bezhani, është Bukuri tjetra. <laughs> Ashtë në bugurisë o e deze Dekart 100 vjetë orë i saj lindjes u festua këtë vit Major Lazer Vientarimi i shdashur kjo Quet Lean On është vendit tret 2015 Mirë më në gjesi, mirë së të keni ardhur, është 98 minuta miqtashur në Klab FM në 100.4 Unë jam blendin të bashkë me jeri, në keni nërëtën e dhe lori, zdo më gjesi me juve nga ora 7 dhe nërën 10 mm -hmm. Dhe kemi një dy fitues, okay. i e pjolja Një dy kemi? Një dy, e një tre pas kemi <laughs> Gerti Bogdanin ka par Blendy Andrea 128 i mbaruar numri i teatrit nga Electronic Line. Bravo. Mm -hmm. 39% e buxhetit shkojnë për investime publike. E saktë. Bravo. Është gjetur Almira dhe fiton një lule nga bota e luleve. Yej, bravo Almira. Ndërkohë Zëria Altin. Po, mm. po. Na qënë Kamunika Kryemadhi. E ka saktë. Bravo. Kus e gjeti? Luje, luje Luja? E gjeti do nga luja Atot shfarti keda, atot shfarti përfajson e, Trajtoj e me elegans Pra shfagje me elegans Luje, mm -hmm. do me dhe në luaje yeah. Luaje yeah. mm -hmm. Në ertili e ka gjithër i pari 2, 4, 7 i baronumëri Fitojnë i lorat nga Wayvex Wayvex wow, Bravo Bravo në ertili Ndërkohë për tingullin misterios Një mm -mm. garë me kuaj më kanë thënë Ja jo. jo. Nuk është një garë me kuaj Pjesë të rishë të saktë mm. ja. E atyoti, atyoti është një tingull mishdashur që vë të gjojmë, është kjoj tingull i këtu Pokërkojmë zë qëfarështë kjoj që të gjojmë Rëmuj e malë është Nuk është asë la vulkani, asë karosë apuaj Asë garë në kuj, asë një stohi, asë levizje ere, ja. asë kalimi trenit në Shina. 0679-2722, 0679-2722, mbedë në fëqika. Duhet i bini kokës pasi. Ah, kokës, kokës. Kontroldën në përët një e përën nga spitali amerikanë. Po, kontroldën një përën një përën një përën një përën një përën një përën një përën një përën një përën një përën një përën një për Ne jemi gati, u ndalti në 2 minuta besoim na mjaftojnë Altin mm. për të zbuluar cilën fjalë e vajsave. Ju jeni të mirë pritur në lojë në 069207222. Çfarë <laughs> radio? Loja që vendos ditemt kundër vajsave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë vajsa, fjala juaj është është një send. Jo. Ja. Jo. Ja. Oh. Është njerëri. Jo. Ja. Njeri i mirë, ma... jo. Ja. Është dukuri natyrore. Ja, është ja, ushqim. Ja. Është ushqim? Ja. Ushqim? Ja, një cilësi. Ja. Është një veprim. Po. Veprim njerëzor. Po. Ëh, uh, veprimi mirë. Po. Po, pse juëm mirë... do të keq? Pse ta qujmë të keq? Është intim si veprim? Ja. Intim ja, sepse ja. njeriu ja. jeri zakonisht ku është i gëzuar? Mm -hmm. Jo, s'ka lidhje lidhje. Mund ta bëj çdo ditë, më thua. Po, po, çdo ditë. Çdo ditë. Është bëhet i ulur? Ska, ska vend Munda bësh në këmë? Anu... Pa E edhe femrat në këmë? Pa, pa Gjene për bisikletëshmë? Ja, <laughs> ja. <laughs> Do në mund bëjt edhe ullurit dhe Pa, së të duash Ka të bëjt me letimin? Ka të bëjt me letimin? Ja, ja. Ka të bëjt me të shkruarit? Ja Ka të bëjt me mendimin? Ja, ja. ja është një veprim konkret. Ka një veprim konkret. Bëhet mendisë njerëzve. Edhe këto para nesh e bën këto veprime. Po. Kë, kë. T'kam parë disa herë. Jo, më. Kërcim. Krruash. Jo, jo. Këtu jo. Jo. Është ëh. Është alt. Është një veprim. Po denti kur e bën, a e ka bërë sot? Saúde? Sot sikur nuk e kemi ja. parë. Jo, s'e ka bërë sot. Sot jo. Jo. Do s'ta bën më vonë se për momentin me sa të kemi parë, jo. Ka të bëj me me muzikën? Jo ka të bëjmë muze. Çu mos ngatroroheni. E, e bëjmë të gjithë me duar. Ka të bëjmë. Ah. Mund ta bësh me duar ose nëpërmjet një sendi. Po. Me duar ose nëpërmjet pra, një sendi. Po ka të bëjmë të shkruarin thashë. Jo, fra, jo, jo, pra, jo, jo, jo ja, Alti. Ka të bëjmë vizatimin. Jo, ja. mund të na ndihmoj një send për ta bërë këtë veprimin. Kjo është ideja. Ose thjesht duart. Ose di... ose thjesht me duar ose me një send altin. Ka qishte ndihma. Gjëje një. Të, të. Jo, të tregosh. Jo, jo, jo. Të shënjosh diçka. Jo jeni kaq larg. Sapo ju ofrojm dot. Po, se s'po na ndihmoni fare vajza prandaj. Ja pra. A, po, ju s'kemi bër pritje të tuaj. Një veprim që e bën njeriu, ul rreth tavolinës. Atë e dim tjetër që mund të ja, por zakonisht bëhet në kuzhinë. Në kuzhinë. Zakonisht. Zakonisht bëhet në kuzhinë. Mhm. Mm më spësht, ndosht aty. Ë, uh, e bëj edhe unë, e bëj edhe këtu, ha? Po, po e ke bër këtu. Gatuan blendi këtu në mënyrë. Jo, nuk gatuan, jo. Ka bëj. Jo. Bëhet në Kuzhinda. Po, një në pjesën e gatimit mund të hyj në nah. punë. Atje ja. ka të bëj me prerjen e <coughs> eri. Ka ja. të bëj me prerjen? Jo. S'ka të bëj me prerin. Në një farë mënyrë. <laughs> në një farë mënyrë po. Po. Ka të bëj me grisjen? Jo. Ja. Apo është vetë grisja. Ja. Jo. Ja. Por ki kujdes. Kujdes atë natollën. Jo, ja. grisja, kujdes. Ani më fal. Kaq tash i kaq çeri, mos fal okay. fare. Oke. Okay. Në. Jo, çfarë është në ja? Ndarja. No, jo. <laughs> Joke, po po po po. Po çan këta? Po jo, pra jo, u largove kafshimin për për për ose kafshimin me duar e bën ti për tipja jo po ja. them me duar e bën ti ndarja se jeni shumë jeni shumë pranë vetëm jemi afër afër, shum afër. Shum jemi shumë afër jemi shumë afër shumë e zakoneshme nuk është e jashtëzakonshme jo jo po jo me duar tani do të thotë do të thotë nuk duket se e gjeta nuk duket se e gjeta deri ka të bëj me që bleni zakonisht tyën Të, ja, se zgubros. Sa larg ja, ja, çopa. Ja, ja. Jo, jo. Brenda në kuzhinë. Je me në kuzhinë. Para se të gatuanj. L. Ja, la nenën, ja. Atje mund të zihësh, mund të zihësh 2-3 gjëra. Jo, jo, pa. Para se të zihësh, çfarë bën? Çfarë mund të zihësh me duar? Në duar zakonisht ja bën kërthau njerëz. Çfarë kërthau ti atje? Me kë? Jo, ka. Është një gjë tjetër kam me duar sh sh sh shiri është sh sh sh sh shtrëngoj uh, atë ishte për jo çepon blendi përpara se bravo jeri g h jo jo e grin e si? grin direkt e ç di? për çepra ai ç për çepon e ç çepon e ç uaj heri pas ka pataten e p edhe pataten e ç Pa, po. <laughs> të gjitha i ç, pastaj. Po, po. Edhe Krasravecin e ç. Po. po. Edhe bananën e ç. Shumë the. Po morr vesh. Oke, faleminderit. Bravo. Bravo. Me veshje tipojë an doli atë. Ja, hoq. Ja donim, na dorum 4 4 minuta. Veshje normale. Mendoj unë. Oke, amundas thua s'ol të radhën e domoshta për drekë, radhën e çs Përshëmë patatët, domatët, qepët. <laughs> Bo, oke, okay, mirë omorvesh, kamë përshëmës të omorvesh. Më Parimi ndirit, Goca, ishte lojshu e mbukur, ishte shara radio e vajzare, dhe sikëmë se kushe ka fituar në bas pak të në krybin e mqesit. Ne do të themi shumë shpejt, ta një ka pak publisitet, orë është 9.15 minuta e datës 30.01. Celulari, smartphone, tableti, laptopi, rezatojnë dëmë shumë në trupin e njeriutë. Për të mblojtur Zjedhja vjen nga Austria Wavex, një qipi teknologjis lider në bot që në gjithet prapapaisjes I do mosdo shumë për të gjith Pe qanërisht për femra 7 zëna Fëmijet dhe adolescentet Wavex kushton vetën 2800 lek Kontakti për porosi dhe bashkëpunime Ruga Pieter Budani nr. 26 të kish bloku 069 65 32 103 Info në wavex.com keni 40% durat. Për shembull, po blet këtë koltukun, i bie që të merrni edhe këtë tapetin durat ose mund të shpenzoni për çdo produkt tjetër këtu. A mund ta marr këtë tavolinën? Do shkon vetëm 100 €. Edhe për qendërori ke sërish 40% durat. Wow, nuk mbaro kan duratat këtu. 40% durat për çdo blerje te Pierre Cardo Home nga 15 ditori deri në 5 janar. Vërtet na më këtu. Revista Bordeaux vjen me edicionin e saj festive. 101 ide çfarë të dhuroroni. Bordeaux Art, katër muskëterët e festivalit në RTS. Bordeaux Style, demuri kristalt nga Enadaat Nikola. Bordeaux Men, personazhe, tendenca dhe estetik. Vjen edhe Voskopojë, destinacionet e pushimeve të dimrit. Receta të shëndetshme dhe dekorime ekologjike. Bashk me revistën Bordeaux, një surprizë nga kafe Ama. Bordeaux, jo thjesht ngjyrë. Ajo që ju premtuam, erdhi. Inaugurojmë e-commerce-in më të madh në Tiranë. Mijra produkte, të freskëta, të garantuara dhe oferta pafund për të gjithë ju. Ejani ta zbulojmë dhe të festojmë së bashku të shtunën, 19 dhjetor. Ju mirpresin te Komuna e Parisit, Kompleksi Kika, E-commerce Jetë e Shëndetshëm. Për vitineri, do të doja një... Po si kur të ju bëjë dhuratë fëmive nga një... E gjitha, do t'i marë gruas atë... Nuk ju mjaftojnë paratë për gjithë dëshirat e fund vitit? Këtë vit, Raifajzen Bank, ju si edhe kredin festive, që ju dhe familja ju e të ndjeni ratë dhe të plëconi të gjithat dëshirat të uaja. Interesa fantastike, si dhe një super dhuratë për ju dhe të afërmi të uaj. Raifajzen Bank, fitoni i qëtë sfit. Raifajzen Bank, fitoni Thank you. 9:22 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Klube Fem 104 në, në ekranin e Klap TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku deshë ndodheni. Yes. Ndërkohë ta yes. ja kemi fitues. Përpara se të kalojmë në shoradion. Mm -hmm. Po, shoradion ishte qëroi, po fjalë. Qëroi patata, qëroi pata çerva, siç mund qërosh dhe një njerëz. Dhe <laughs> Armela fiton një lule nga bota e luleve 146 i në mbron numri. Bravo. Dërkohë <laughs> Flora më ka thën Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, Bergman është saktë. Eksaktësisht. Dhe fiton një dhuratë nga elektronika. Në ku i cin me serime subjektin bukuris, përveçmë se cilës bukuris ju festuaj 100 vjetori i lindjes mm -hmm. në Suedi këtë vit. Tam. Ingrid Bergman. Ndërkohë për tingullin vazhdojmë të them larje erdhëm, larje dhëmbësh, ë <laughs> uh, hedhja e diçkaje Uh, mm. pastaj më thot uh, zhurma është një breshër thot alksandri jo ja, ja, ja. ja, nuk është ja, një breshërimi i disa zogëve mm. ose patave jo ja, pa, no, po ajo ja, ishte një atë gjë dashum dhe, tini, dhe nuk... për ndimin tuaj se unë di atë çfarë ishte kot fare altini e din dhe po vëshimi i një turme kafshësh e egra vëshimi i një turme kafshësh e egra është përgjigja e saktë vëshimi i një tufe kafshësh të egra Bravo, 770 e mërë nëmëri Gjerit dhe vitër mm -hmm. në kontrol të pjotë me kësorë nga spitanja amerikantë Ka një skenë që vëse këni përrasysht të këmbreti kë Luan Pan. kur uh, vinë kashtët e egra Ja kërgjë Gjithan tilopat is on the moon. Oh, a little faster. Quick. Stampede mm -hmm. in the gorge. Simba's down there. Oh yeah, Simba's Simba down there. Ja. Okay, Jeremy Iron etjëm edhe Jeremy Iron për sot në rolin e Scar. Mhm. I advertiser. Në ndër 24 minuta është koha tani. Ne kemi uh, Sharadion ton, ne kemi fialën ton, sot. Kështu që jepeni goca. Duhet të jemi tani secila në Sharadio e djembe. Tëna goca Olta dhe Ieri janë në lvizje. Është ndjenjë. Jo. Ja. Një gjë që hahet. Jo. No. Një njerëz. Jo. Veprim. Jo. Mm, nuk e fshata mëm veprim. Ndjenjë? Jo. Ja. Ngjarje? Ngjarje po, ngjarje po. Ngjarje e mirë? Do vi. A e mrashesh? Është mm. e mirë? Do thoshim, varet. Nuk ka ndonjë A ka ndodhur gjatë të viteve ieri thjesht është kin... një ngjarje. Në 2015 po kanë ngjarje të mira dhe jo të mira. Okej, okay, dëgjoj, unë mendoj që kjo i hyn tek ngjarjet që mbahen mend. Të tek të bukur ato thotë, më tepër më tepër ta quaj të bukur, mund të jetë shumë rrezikshme. Sa ngjarje ndonjëherë varet, po jo jo vetëm këtë vitin. Ka lëndë të eksituar. Do çdo vit një ngjarje e tillë? Ndov ndoshta çdo ditë një ngjarje e tillë. Ndodhin kudo nëpër botë ngjarje të tilla. Nuk janë uh, kaq ekskluzive. Ardja në jetë i një fëmijë. Jo. <gjölke> <gjölke> jo. Okay. Hmm. Uh, jo, okay. mirë, Vetem... po bysaka. Jo, Alta. Hm. Seha më dëstarë. Në një gjarë i i ndoq njerëzve. Mund të ndodë dakojse, po. Ndodh rastësisht apo Mund të ndodë rastësisht, mund të jetë planifikuar. Ty të ndodh kjo? Po më ka ndodhur, kam pasur dhe un këto të mia. Këto to tuat? Të një, këto të mia, <laughs> okay. po. Po pse këto? Po ka tipa që janë më të prirur për të pasur të tilla, ka tipa që janë më pak priru, barë të prirur, varet se si e pozicionon veten. A, a. A, jo, a. jo. Aha. Fillon me A, sakt. Çfarë <laughs> është ai emri? Ak. Ak, ak jo. Ja. Dhe nëse pasim ndim, letra gjen dhe po. Fillon me adosim. A. Po. Uh, ah. Me A. Një fjalë që fillon me A, një ndodhi që fillon me A, mund të jetë shumë e bukur, mund të jetë e rrezikshme është një A Aksident më doa Ja, ja Aksident i bukur? Ku ka aksident i bukur? Kale, saj ndodhe aksident i bukur Kër adrenalin njështë E bëjnë kërë aksidentin Nga Volkswagen kërë në pas për plasit është bërë Benz Po arrë Arrë? Arrë? Arritje Arritje Arritje Qa është njeri Se kam i den? Këm i pas për plasit është bërë Benz Mund të jenë... Mund të ndodhin në ishoj Ara me xungla jo ara gostio jo me ishui mhm ah. me xungla me xungla po me ishui me xungla me udhtime a me Një av. Av. a ni a po. av av av av, wow. av, av. av. oh ven av oh my god oh ven av av, <laughs> av. <laughs> bravo ieri bravo ieri te lung ieri falemnderie e thjesht pastaçon psum <laughs> trashëm ka thjesht trashëm doam ndima oltase E, Kjus, ja, ja, kjo është, Altinier, kjo është si Domos Aldini na ka dhënë ka shumë dimë atë ndërrethim i dha ata ndima ëhm ishte av av më së përgjithshme mira janë kënga që dëgjuan para pak në vendin e dytë nga Coldplay se Adventure of a Lifetime në albumën 104 që ishte kënga e dytë me vlerësuar komercialisht në këtë vit në 2015 që na çon tek vendi i parë jaosh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 She told me don't go Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Domatit janë alajat i shëndeqëm, dhjet arsyet pse duhet i hani ato. Êshtë një antidot kundur plakjes, pasi në sajtë të pranisë beta-karotenës dhe lipocenit mbrohit lëkura nga dërmet e shkaktuara nga radikalit e lira dhe nga element të tjerë oksidues që stimulojnë plakjen e qelizave. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, aj forçon sistemin imunitar, favorizon rritjen e kockave dhe është një produkt natyral kundër osteoporozës. Ndër të tjera lufton reumatizmin në sajtë të përmbajtjes së potasit, si dhe është i dobishëm në rast lodhjeje dhe dobësie muskulore. Kujdeset për bukurinë ton. Në sajtë të vitaminave dhe mineraleve të cilat i dhurojnë lëkurës son më shumë shkëlqim, luftojnë aknet dhe papastërtit. Potasi që gjendet te domatet lufton dhe celulitin dhe toksinat e tepërta. Ka veti desintoxikuese në sajtë kryprave minerale, veçanërrisht fosforit, potasi dhe vitaminave e të grupit B dhe C, të cilet rigenerojnë qelizat. Favorizojnë tretjen dhe lehtosonë aparatin tretos. Pra një acideve organike, ndihmonë në parandalimin e kapslokut, si dhe fibra që gjenden tek domatja, për mirësojnë funksionimin e florës bakteriale. Lufton anemin në sajtë përshëndrimit të vitaminës tësë dhe garanton një përtisje më të madhe të hekurit si dhe stimulon prodhimin e hemoglobinës dhe pacës kockore. Luan në rol të rëndësishëm për të luftuar së mundjet kardiovoskulare, jo vetëm në sajtë pranjës dhe karotenoideve që ndihmojnë në parandalimin e infarktit, por edhe prej potasit që ndihmon për të reguluar presionin e gjakut duke reduktuar hipertensionin. Ka veti antitumorale, studimet të ndryshme kanë të reguar se domatja është efikase për parandalimin e kancerit të prostatas, mushkris, zorës të trash, gjirit dhe pankreasit, duke nga dëlsuar rritjen e qelizave kancerogene. Përmirëson shëndetin e syve në sajtë roli të beta-karotenës dhe luteinës, të cilat i mbrojnë syrët nga së mundje degraduese. This is Club FM 100.4 I can't fly high, I can't go low, today I got a million, tomorrow I don't know, decisions as I go, to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I guess you know, I can't fly high, I can't go low, today I got a million, tomorrow I don't know, I can't go low, I Kërmirem qesit nënte 36 minuta Dikusht i thot dollë të se kemi nisur është programi i fundit për këtë vit mishdashur Dite e një të sot data 31 djetor Ju për të gjonin radion klap FM në 100.4 E sakt Bravo Edhe në ekranin e klap të vos Po edhe në ekranin e klap të vos Oja dhe jagu vjen Zënjë ja, sholja Me vones Asi që thonë fashionably late Më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Sa për të vënë re. Von, po yosh shumë von. Von sa për të vënë re. Ç'kemi, ç'kemi? Edhe si ditët e fundit të vitit, prapë priz zemrën. Po çfarë? Priz zemrën nuk më ta cilë. Ti duhet të jesh këtu, priz zemrën me ty. Vetëm pa mesazhin e djalit nga Vlora. Mund ta lexosh atë djalin atë djalin nga Vlora. E kishim e kishim transmetimin deri në 9:30 sot. Nuk e kuptoj pse kishim. 8:30, kishëm emision tjetër. Po bëjmë të datës së njëjtë. Dgjom. Ë, lexo pak mesazhin e djalit nga Vlora. Jep. Po prit tani se sa të gjej Olta. Hajde Olta shpejt. Prit tani se. Mirëmëngjes o njerëz të mirë. Mirëmëngjes o njerëzi mirë. O të alkori. I kërkoj falje vetes që ju ndje kaq rradh. Respekt për ju dy çunat. Faleminderit. Respektova. E <tus> për zemërsi për ju dy grifshat. Grifshat. Ah, Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë shum, shum qejt. <laughs> Mendoj që është shumë i qartë. Faleminderit <laughs> Arber. <laughs> I u dhëlëm të gjithë. <kalemderit, laughs> të uar vitin e ri. Faleminderit. O figurë. Ku ti thot Arber, Arber? Arber. Minga Vlora. Gëzuar vitin e ri të mobish o figurë nesh. Mhm. O bish, a ti po i thua ti aty aty? Oh. Po, po, pra, po. O vlla, e lësh pak që të merret vesh. Wow. Se këshoflet shumë me ti, o bish, o figurë. Po këtyre nga Vlora. Po më thua shumë. Jo, o figurë shumë e kaluar orta. O Flori. O figura. Jo, o figura. O Flori. Nuk quhet. Ek sju. Po si peshkatar, mos më thua o figurë. Po jeni peshkatar më noi pesh për të shit, anë një gjë kësu, ke kap një gjë. Ek sju kësu. Në karavidhe ose në një gjë? Jo, oktapod. Ë, oktapod. Ollëta i ka pasën oktapod Për para po? po, Pasën i vajti në greqin një herë Një herë Oktapodashis E ta një fillon në oktapodhi <laughs> Oktapodhi këshu Oktapodhi këshu <laughs> E ka pëtadje diton, Po, po, po Se bën greqia me një herë Ollëta ti kur ka shumë me pëdën Po vazhaj vajte në Greqi. Ja, so, ja so file, ja so. Nice. I got be move. Taranirarinada. Atëherë. Oh, le të bëjmë një pyetje tjetër. Apo shkrim një pyetje nga bukuria. Nuk kemi pyetje. Nuk e di. Duhet të damë vetë, kemi më të gjitha nduhet. Çfarë është kjo? Kaolta një aventura përgjës. vetëm kanë thënë. Hmm. Bravo. Në radio. Në radio mm. do është Sotiri 811 merr një numër i fiton një dhuratë nga Electronic Land. Bravo, bravo Sotiri. Okej. Okay. <laughs> Mirë, Asur. ne bëjmë një tjetër pyetje nga bukuria, me që i kishim me bukuria Sotpyetit. Kjo ish Miss Teen mm -hmm. America. Mhm. Mm Tanë më e kthyer aktore. Po. Ka bër role si Catwoman. Mhm. Mm Apo Leticia Musgrove. Asnjë personazh i huajtër prej ai. Catwoman, Dogman. Në <laughs> Në <laughs> Monsters Ball. Kush që ka parë filmin Monsters Ball? Nëse se keni parë filmin Monsters Ball, Man, Alberin. Është një catwoman te dera. Billy Bob Thornton. Ai duhet të parë, është i këshilluar për çdo cildo... skenë. Skena e Billy Bobit me me këtë aktore, që është që është aktore që ne po kërkojmë. Por kjo është Miss Ish ose Ish Miss Teen America, Miss Adoleshentia pra, për Amerikën, e kthyer më pas aktore. Catwoman apo Leticia Musgrove në personazhet Tek Monsters Ball për kaqore bëhet fjalë sheh jo kujtove Lori zot e futën më mirë ajo bëra një gabim po e thira më me zor e bëra e bëre Lori pse <laughs> thojmë sigurisht <të> se ke bërë ç'gabim bëre esa esa haun se ti jua falja nuk do të dëgjoj nuk do të dëgjoj Cristina Aguilera vjen tani në grupin e mëqesit something's got a hold on me showt këkën or është 9:41 minuta miq dashur jeni me club e fam në 100.4 Because you are beginning to read it. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that uh, I believe, I really do believe that. nuk ku bënim gjithë sot është tani 9:50 minuta më ish dashur e ndullom mjëm... edhe për sot e mëllom avash avash olta një sezonin e fundit për këtë vit pak nga pak olta përshëndesim Alm Përshëndetje Al. Çuna përshëndetje gjithëve, dënamron një vit të mbarë, një shëndet të mbarë. Edhe ne ju urojmë një vit fantastik me çra fjalën. Faleminderit për dëgjimin. Ji të shtu edhe 995 që thotë gëzuar vitin e ri Çuna dhe Goca, sa e meritoni dhe jeni radio më e mirë në botë. Faleminderit, faleminderit. Më e mirë në botë, po. Jo vetëm në këtë botë, po edhe në të gjithë botën e botëve. Në çdo botë. Katej vendem në mbar botut. Radio më e mirë. Olta hat me 3. Katej me edhe botën e përheqem. Në 3 vajza m'ati janë botat tjetër që janë moderatorë. Ndërkohë Halla uh, Berry, konferencë drejt për drejt. Halla ha ha Berry. Halla Berry. Halla Berry. Ellie Berry. Më ka thënë Redina 056 timo në numrit dhe fiton një lule nga bota e luleve dhe Bravo. kjo është fituesja e si fundit këtë vit. Më e shijuam më thën drejtën skenën e ndez nga Monsters Ball. Domethënë. Duke shen... qaran në divan. Ashtu qani. <laughs> Duk duke qaran duke pijë. Unë kari keshaja. Jo, jo, ajo, Helly Berry the Skinner. A se bash. Duke qar duhet pir ajo po se pehti, ti se pehsti. Kose... <laughs> ka të bën ka të. Ka se keje shumë. Deri tani, ka se. Ka në momentat dikur i moment afrohet, prasysh... po si e ke parasysh. Totale. Kur i kur i më jogsin punës. Ai s'kishte dhe mendje. Hm. Ai tha po ç'bë mendje. Se ku <laughs> <laughs> <laughs> e këtë të çuar mendjen. Ai kish marr halla. Se kishte mendje nai, më me thën drejtën. Njeri jo gjithmonë se është është mita ai që thon që burrat e kanë mendjen vetëm. Hm. Mm në një vend. Kukazës në shpagjet. Burrat mendojnë edhe për Bigjozin, mendojnë edhe për Loton. Kan shumë halle mi të gjithë. I kanë të ndara. Kan momentin për të menduar për këtë gjë, pastaj për, për sportin, atë teatrën, edhe ja, me ja. radhë, edhe me radhë. Është bodë burra me mendën për çat duam. Apo jo. Ja, Alexandra thotë që ngam radio më mirë në botë. Alexandra, u faleminderit. Alexandra, ju faleminderit. Alexandra, ju oh, faleminderit. Alex Andrei. Ja, ja dhe termat e... Alex. Termat e ngrotësis, <laughs> direkt, jo, kalojnë në Alex. Nemi akoma, si ti me emrënin, aja mm -hmm. fillon të thretë Alex. Po, kjo është pra... A frimi me dë gjuset, e shëmërsia. Herës tjetër, kur fitojnë i durataj, të thua është fillonë Lexi. <laughs> Sandri. <laughs> Apo t'i shka e në qashme. Nese, ka shënë viti mirë, ka mërështimin unë, ollëta i dha tëtë, a shtatë, Je i dha 8. E dini nga 97 Lori. Lori dha sa e eroi. 78. E Lori, Lori. E regjistrer 788. Përdorësimi 7 ka qendë Blendi, kështu që mesatarisht dihet. 2738 kemi si u bën. 8, i bie klubi i pozicionit. Titi i mirë, titi yeah. i mirë. Yeah. Titi yeah. i mirë. Po mirë. Ingin titi i mirë merr notën vet. Ala me titi. Po. Oo. Uh, uh, TT TT. Ai. Kudesa. Ne sa. Kështu që uh, unë dua t'ju falenderoj juve, dëgjues të dashur, për uh, për ndjekjen edhe këtë vit, për uh, kohën që kemi ndarë bashkë, çdo mëjeset, to mëjeset tona, me atë që ne e quajmë thingulli i gëzuar i Klave FM. Mhm. Se kjo duhet në mëjes. U zgjoash pak këndshëm këtu. E vërtetë. Me Humar edhe harë. Po duhet falenderojmë po. edhe njëri tjetrin, kështu që faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit edhe unë. Faleminderit edhe ty Olta veçanërisht. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve në përgjithësi. Unë Olta dua ato të blatoj një Një një sanduiç falënderimi. Faleminderit për honori çersha qesë. Sanduiç qesë me sanduiç. Qesë bosh, qesë bosh. Jan dhuratat e vitit. Sanduiçet. Nuk e kuptoj sepse sanduiçet na i bën gjithmonë kështu, me një qesë, hed sallatë. A shtua bën në fakt edhe me kupon tatimore asije. Ja më rregull. Po kështu është rregullt. Nuk themi dot. Sot më ka ambëlsuar me thën drejtën. Meqë ishte të drejtë. Faleminderit sa Kor Hasan. Krasan Krasan Krasan Krasan Espinado Nesë ju bëfshin mirë Qaf një vitin barë për ju Qaf një vitin ëmë bëg hey. për të Hej! Oh! Tredim, tredim oh, yeah. pëshim! Yes! Yes! <laughs> Do shi jemi tëhënën gjithesim Kys tingu mi vitit Gjoni mbak Qa pëndot? Qa pëndot? Qa pëndot? Qa pëndot? Qa pëndot sëtu? <laughs> Asë gjëzë pëndot për të gëjzisht is... Orkestraimi do të mbash pak. Mm -hmm. Ajë do të ket programin e fundit për këtë vit në Radio Club FM. Titulluar The Music Box, ne ka të bëjmë me muziciçki. Mhm. Mm edhe një lutje kam për gjithë po, miqtë mi, dhe miqtë mbar ku janë, që mesazhet të jenë të personalizuara dhe jo një mesazh edhe t'ia dërgojmë të gjithëve. Po, lutu. Po, lutu. Jo. Që mesazhet të jenë personalizuar. Oh, ah. ka mesazhe. Na no mir fare, s'ka një mesazh për të tërë. <laughs> po një mesazh për shembull ieri gëzuar vit uh... në ri. Un faleminderit Olga. Gëzuar edhe ti. Gzuar Viri. Ne <gjubi> mirë t'ia ja drejtojmë Secilit një mesazh siç po, e takon. Ne jam në dakord me këtë. Kanja të drejtë. Dhe jo tagë gjëra kështu, sa keni të prurë për. Mund të bësh në një në një kështu, mund të bësh në një në mm. një maneuver për shemb për të thash, "Olale, gzuar vitin e ri, ja çon të gjithëve." E Secili pra aty thot, "Wow, për mua e ka kështu." Edhe makash vit gazetit, a, s'mundo olale të gjithëve. Nga këto gjëra, nga këto gjërat. Ë? Më të mendon nga këto gjërat po... Se po të dërgosh një mesaj përshomë shpirë të gëzuar vit në vit. Po, Arëve ja pra, ja, se dërgosh në do t'jitë ndej? Po jo praksë. Se mund të dërgosh përshomë mund t'kash... Nuk a kuptim. Mund t'esht një 4-5 për... veta që i që anë shpirë shpirë. Po se qënë do t'në masivisht do në. Po e vëtësht. A i shper për tac për tac. Kanë të tretash nore duan të dërgosh një mesaj. Ek sh Ne falem derita. Po, ai ta. Emsoi oh, shtat. Tu ta mbyllim për këtë vit miq dashur, do të, të rihapim sërish programin të hënon datën e 4-ar vitin që vjen. Për 2015-ën në Embyrim. Elë me kaq. Elë me kaq. Duke ju uruar juve një vit mbar, të mbar, t'ia kaloni mirë sot e në ditët e vazhdimë, 2016-a tu sjelli gjithë ato gjërat që keni dëshiruar. Rodrigo Amarante. Pampi të gjitha shëndet. Do të vi tujo. Tolta, me tujo. Faleminderit Olta, sa vjen e bëhet më mençur. Më falim më shumë me ato më me mençur. Por shëndet i pa legët Shna. nuk ka kuptim. Ta dini. Ah, te priti prapë Firenze. Firenze. Mos në zondi, pa voj ullimi. Pacarat. <laughs> pa pa gjalb. Vetaj p... oh. <laughs> pus në bor. Pa një, pa një, pa një. Pus pus pa, pus. <laughs> ne sa. Lori do në so. to që ti qkam duke të e një fundi Lori të e një fundi Lori të e një fundi të e një fundi Gëzuar gëzuar gëzuar E për i tham një fjallë për këtë E për i tham një fjallë për këtë Location location location Mirë falim dhe i të shumë ikim? Ikim! E mbëllim! E mbëllim! E mbëllim! Ikum duke të e mbëllim e këtë Kaç? Si se keshë Kallu a mirë Jëri Blendi Altin Këtë dhërra Këtë dhërri Këtë dhërri Arrof sholta <laughs> Se mbaroj Mbaroj mi se në këtë dhërri Po të më dhërri Kafe Dhe <laughs> baklava Soj e lagë Këtë dhërri Këtë dhërri Këtë dhërri Këtë dhërri Nuzgjohemi ende? A? Po, më kemi mbyll. Po, nuk timo se ka. Baiz mbarojm Rodrigo. Rodrigo, ku je Rodrigo? Ku je qodangi? Ej, çarojse. Begam tapuyam.